«Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ 18. «Дозвольте увійти», – шепнув старий, просовуючи у двері своє обличчя, чорне від пін'ю. «Звичайно», – відповіла Анжеліка, намагаючись якось прикритись. «Ще пощастило, що цей негідник не замкнув мене на ключ». Саваріх микнув, побачивши красномовне безладдя в каюті і сів на далекий край кушетки, сором'язливо опустивши очі. «На жаль, пані, треба зізнатися, що відколи потрапив на цей корабель, я не можу більше пишатися своєю приналежністю до чоловічої статі. Перепрошую за усіх чоловіків. Вашої провини тут немає, метре саварі». Анжеліка енергійним рухом витрила мокрі щоки і підняла голову. «Я сама винна. Мене досить застерігали. Що ж, вино налито, треба пити». Зрештою, я залишилася живою. І ви теж. А це найголовніше. А що з бідним панасавом? Погано, лежить у нестямі. А ви? Ви не ризикуєте, що з вами розправляться за те, що прийшли до мене? Плітки, палиці, а то й підвісять за великі пальці на нижні реї. Дивляться, що спаде на думку поважному Маркізові. Анжеліка здригнулася. Це жахлива людина, Саварі. Він здатний на все. Він курить гашиш пояснив насупившись старий аптекар. Я це одразу зрозумів через його погляд. Ця арабська рослина викликає у тих, хто її вживає, справжні спалахи безумства. Наше становище небезпечне. Він потер свої худі білі руки. У Анжеліки стислося серце. Вона подумала, що тепер у неї немає іншого захисту, крім цього тендітного дідуся у лахмітті, із жалюгідними залишками сивого волосся. Метр Саварі почав тихо говорити, що не треба втрачати мужність. За кілька днів їм, можливо, вдасться втекти. Втекти? О, невже це можливо, Метр Саварі? Але як же? Ш, ця справа нелегка, але нам можуть допомогти. Бо панасам належить до людей Рескатора. Ви й самі про це здогадувалися. Він один із безлічі корабельників, рибалок та купців, які допомагають Рескаторові у його справах. Так от, панасам мені це пояснив. У них так ведеться, що найскромніший перевізник Піньо, чи він мусульманин, чи християнин, упевнений, що йому не доведеться гнити у трюмі або торговців. завжди влаштовує так, щоб урятувати своїх людей. Тож стільки народу і працює на нього. Саваріна хилився, шепочучи ледь чутно. У нього скрізь є спільники, навіть на цьому кораблі. У непромокному пакеті у Марсельця, між прапором мальтійських лицарів і прапором зі знаком герцога Тосканського, зберігалася ще одна таємна перепустка, за якою його впізнають і допоможуть йому матроси, які вартують його. Невже ви думаєте, що серед варти цього жахливого дескренвіля можуть бути спільники Рескатора? Адже вони ризикують життям. Або фортуною. У співтоваристві перевізників Срібла ті, хто допомагає влаштувати втечу – Отримують казкові суми, як то кажуть, так розпорядився цей невідомий правитель Рискатор, якого нам довелося зустріти. Невідомо звідки походить Рискатор, хто він бербер, турок чи іспанець, християнин чи ренегат, чи просто народився мусульманином, але одне безперечно. Він не входить у жодні стосунки з купцями-корсарами Середземномор'я, ні з білими, ні з чорними, бо всі вони торгують рабами. Його казкове багатство – нажити незаконною торгівлею сріблом. Це призводить до сказу інших купців, які не можуть зрозуміти, як це у пірата добре йдуть справи, якщо він не веде торгу людьми. Усі проти нього – венеціанці, генуезці, мальтійські лицарі, алжирці Мецоморте, турецькі купці з Бейрута. Але він всесильний, тому що усім, хто працює на нього, добре. Ось пана Саву, наприклад, вдалося врятувати частину свого вантажу, і йому вистачить грошей, щоб купити інше судно, не гірше за Жул'єту. Доведеться, однак, почекати, поки наш бідний Марселець одужає від рани, а потім уже можна ризикувати. Аби це було не надто довго. Ох, метре Саварі, як мені дякувати вам за те, що ви не покинули мене, коли я вже не можу нічим бути вам корисною. Хіба я можу забути, пані... Скільки старань ви доклали, щоб допомогти мені отримати муміє, яке перський посол привіз у дар нашому королю Людовіку XIV. Ви стільки попрацювали для справи науки, а я тільки для неї й живу. Але ще більше, ніж надані вами послуги, я ціную вашу повагу до науки, пані, і дякую вам за це. Жінка, яка має таку повагу до науки і до непомітної праці вчених, не заслуговує на те, щоб зникнути у лабіринті гарему і служити забавою хтивим мусульманам. Я все пущу в хід, щоб позбавити вас цієї долі. Ви хочете сказати, що де Дескренвіль присвятив мені таку долю? Я цьому ані трохи не здивуюсь. Але це неможливо. Звичайно, він брудний авантюрист, але він француз, як ми з вами, і належить до старовинного дворянського роду. Така жахлива думка не може прийти йому в голову. «Пані, це людина, яка все життя провела в колоніях Леванта. Одяг у нього, як у французького дворянина. Ну а душа, якщо вона у нього взагалі є, східна. Від впливу сходу непросто втекти». Саварі засміявся. «На сході разом із запахом кави вбирають зневагу до жінки. Дескринвіль постарається продати вас або залишити собі. Зізнаюся, ні те, ні інше мене не приваблює. Поки тривожитися, нема чого». Я сподіваюся, що до того часу, як ми дістанемося до Масіни, це найближчий ринок рабів, пана сам уже видужає. Завдяки відвідуванню свого старого друга Анжеліка зустріла наступний день з надією. Її приємно здивував покладений поверх скрині її сірий костюм. Випраний, висушений і навіть полагоджений, а в кутку вона знайшла свої черевики, добре очищені. Вона одяглася, намагаючись думати про обіцянки Саварі, забувши про жахливу вчорашню сцену. Вона переконувала себе, що здатися похмурою означає підкоритися цьому корсару, якому подобається мучити людей, що найкраще ставитися до того, що відбувається, з байдужістю. Коли сонце надто нагріло каюту, вона вислизнула звідти на місток, задоволена, що знайшла куточок, де немає нікого. Вона вирішила сидіти спокійно, не привертаючи до себе уваги. Але незабаром із цього стану відчуженості її вивели відчайдушні дитячі крики. Є річ, яку жінка, яка була матір'ю, не може винести. В ній прокидається сліпий первородний інстинкт захисту. Це поклик дитини, яка перебуває в небезпеці. Анжеліка відчула, що волосся в неї встає дибки від цього жалібного голосу, що тремтить від страху, що долинає звідкись зверху. Вона зробила кілька нерішучих кроків. Їй здалося, що з дитячими риданнями поєднується злий сміх чоловіка. І вона кинулася вперед, збігла сходами в рубку, звідки чувся плач. Знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що там діється. Біля поручнів стояв матрос, тримаючи над морем дитину років трьох-чотирьох. Варто йому випустити з рук комір сорочки, і дитина полетіла б униз з висоти восьми туазів. Маркіз Дескринвіль, посміхаючись, милувався цим видовищем разом із кількома членами екіпажу, яких воно теж надзвичайно забавляло. Неподалік двоє матросів тримали жінку, що відчайдушно виривалася, з шаленими очима. Дескринвіль ще сказав їй мовою, яку Анжеліка не розуміла, мабуть грецькою мовою. Жінка поповзла до нього навколішки. Біля ніг корсара вона схилила голову, Зволікаючись подальшим виразом покірності, Маркіз командував. Матрос випустив малюка і відразу схопив його іншою рукою той відчайдушно кликав матір. Жінку пересмикнуло. Вона підповзла ближче і лизнула чоботи пірата. Ті, що стояли поруч, вибухнули задоволеним реготом. Матрос жбурнув дитину на підлогу, немов поліно. Мати кинулася і притиснула його до себе, а дескринвіль засміявся. Ось що мені найбільше подобається, щоб жінка лизала мені чоботи. Вся гордість Анжеліки, всі її почуття жіночої гідності обурилися. Вона збігла сходами і щасили вдарила Маркіза по щеці. Що? Він приклав руку до обличчя і, не вірячи своїм очам, побачив Анжеліку, що невідомо звідки взялася з палаючими очима. «Ви найпідліша, наймерзенніша, найогидніша людина, яку мені довелося бачити!» – прошепіла Анжеліка крізь зуби. Обличчя корсара налилося кров'ю. Він підняв батога з короткою ручкою, з яким не розлучався, і замахнувся на зухвалу жінку. Анжеліка закрилася обома руками, відкинула голову і плюнула в пірата. Плювок потрапив прямо в обличчя. Матроси замовкли, не сміючи рухатися. Вони були обурені! і налякані приниженням свого ватажка. Дозволити рабині так поводитися з собою і перед усією командою. Маркіз де повільно витяг хустку і витер щоку. Він зблід, на що ці явно проступали сліди і від удару Анжеліки, і її вчорашнього укусу. Ага, пані Маркіза піднімає голову, приглушеним від гніву голосом промовив корсар: Вчорашній маленький прочуханок не вгамував її войовничої вдачі. Ну, у мене, на щастя, є у запасі інше. І, повернувшись до своїх людей, він гаркнув. Чого ви чекаєте? Схопити її та посадити у трюм? Анжеліку потягли дерев'яними сходами в глибину трюму. Маркіс ішов позаду. Десь у темному кутку матроси зупинилися перед зачиненими дверима. Відчини! Наказав капітан матросу, що стояв там на сторожі з недогарком свічки, ледь помітним у глухому мороці. Той виняв з кишені зв'язку ключів, вибрав ключа і кілька разів повернув його. У низькому просторі трюму, куди ледве пробивалося слабке світло з невеликого люка, було видно опори головної щогли. У них були залізні кільця з ланцюгами. Прикуті до них люди, що лежали на підлозі, заворушились відчепити їх, наказав маркіз сторожу. Усіх? Так. Але ж вони небезпечні. Це мені й треба. Роби, що я велів, і нехай усі стануть до мене обличчям. Тюремник став відпирати ключем залізні пута, що охоплювали кісточку кожного в'язня. Вони вставали, їхні порожні погляди, зарослі обличчя, низькі лоби під вовняними капелюхами або по-розбійницьки пов'язаними хустками, не дозволяли сподіватися ні на що добре. Там були французи, італійці, араби і ще один темношкірий величезного зросту, з грудьми вкритими незрозумілим татуюванням. Маркіз Дескренвіль розглядав їх не поспішаючи. Потім, розтягнувши губи в жорстокій усмішці, повернувся до Анжеліки. «Один чоловік тебе, мабуть, не влаштовує», Можливо, трохи сподобаються більше. Подивись на них гарненько. До чого ж милі чи не так? Це найлютіші люди на моєму кораблі. Доводиться час від часу садити їх на ланцюги, щоб нагадати про дисципліну. Більшість тих, хто перебувають тут, уже багато місяців не мали на зійти на берег. Вони будуть у захваті від твоєї появи. Я не маю сумніву. Він підштовхнув її до в'язнів, і в смердючий напівтемряві трюму її білява голова здавалася привидом. «Мадонно!» – вигукнув один із в'язнів. «Це для вас!» «Жінка?» «Так, робіть із нею, що захочете!» Він зачинив двері, і Анжеліка почула скрип ключа в замку. Чоловіки дивилися на неї, не рухаючись. «Невже це жінка?» «Так!» Раптом пара величезних рук охопила молоду жінку. Це темношкірий, нечутно, по-вовчому підкрався ззаду і взяв її за груди. Вона закричала, з жахом відбиваючись від чорних лап. Глухий сміх був схожий на годіння труби. Інші підтягнулися ближче. Це насправді жінка, сумніву немає. Анжеліка вигнулась, вириваючись із огидних обіймів, і змахнула ногою. Кінцем черевика вона зачепила чиєсь волохате обличчя. Чоловік заревів і схопився за носа. Її обхопили з усіх боків, тож вона не могла ворухнутися, руки розтягли хрестом, пальці зв'язали, до рота запхали кляп із брудної ганчірки. Раптом, немов за помахом чарівної палички, ця страшна метошня припинилася, і в трюмі пролунали дзвінки, як постріли удари бича. Перед Анжелікою, розпатланою і пом'ятою, але не доторканою. Стояв помічник капітана одноокий Кор'яно, що розмахував батогом і наказував гвалтівникам відійти. «Причепи їх знову та жвавіше!» – гаркнув він на тюремника, підганяючи його сильним стосаном. Так як в'язні не виявляли підкорення і щось бурчали, він вихопив довгого пістолета і вистрілив. Один із ув'язнених упав, голосно завивши. На порозі з'явився Маркіз Дескренвіль. «Ти чого втручаєшся, Кор'яно?» Я сам наказав спустити їх із ланцюга. Помічник повернувся на підборах зі швидкістю неймовірною для цього товстуна. Ви що, з глузду з'їхали? Ви їм віддали цю жінку? Я один маю право накладати покарання на непокірних рабинь. Кор'яно, мов чорний бик, що виставив роги, напустився на свого начальника. Ви що з глузду з'їхали? повторив він. Жінку, яка цінується на вагу золота, віддати цим мерзотникам, цим свиням, цим... Вам що, мало того, що мальтійські лицарі захопили під Тунісом нашу другу бригантину? Мало того, що ми втратили увесь вантаж на шість тисяч піастрів зброї та ще всякі товари? Ви що, не знаєте, що увесь екіпаж уже півроку не отримував своєї частки видобутку? Що ми діємо набігами, обмацуючи паршиві острівці? Та же бракуємо африканські береги, наче зовсім знесиліли. Цього-всього вам мало, і ви ще хочете прогаяти фортуну, яка послала нам цю жінку. Таку жінку, блондинку, білошкіру шкіру з очима кольору морської води. Добре складену, не надто високу і не надто маленьку, не надто юну і не перезрілу. Найпотрібніше, у якої було кому навчити її кохання, не покалічивши. Ви що, не знаєте, що в Константинополі незаймані впали в ціні? На ринку вимагають саме таких, як вона. І ви вирішили кинути такий скарб цим дикунам? Ви що, не подивилися на їхні пики? Адже там і маври є. Розкуті вони так тримаються за видобуток, що їх не відірвеш, хіба що застреливши. Ви що, забули, що сталося з маленькою італійкою, яку віддали в тру минулого року? Нічого потім не залишалося зробити, як викинути її за борт. Кор'яно зупинився перепочити. «Послухайте мене, хазяїне!» – заговорив він спокійніше. «На ринку в Кандії цей товар з рук рватимуть. За такими жінками тричі навколо світу об'їхати варто». І він почав відраховувати на пальцях. «По-перше, француженка. Товар рідкісний, за яким ганяються. По-друге, вихована. Видно, як вона тримається. По-третє, Характером не схожа на східних медуз. Почетверте білявка. Ти вже це казав. розратовано перебив його дескренвіль. І нам, нам вона потрапила до рук. З такою фортуною нема чого дурити. Кажу вам, за нею можна виручити 10 тисяч піастрів, а то й 12. Буде на що купити нове судно. Ватажок корсарів на хвилину замислився. Потім обернувся і пішов. Кор'яно вивів Анжеліку зі смердючого лігва. Підвівся з нею нагору і відвів у каюту, пильно вартуючи її. Вона все не могла позбутися тремтіння і насилу промовила. Дякую вам, пане. Нема за що, пробурчав лютий циклоп. Це не заради вас, а заради грошей. Я не можу винести, коли товар гублять.